«А як же чудо!» – спитав він ще раз. «Ви маєте на увазі, – відповів абат, дивно глянувши на нього, – ви маєте на увазі ту прекрасну картину, що висіла тут? Я звелів тим часом повісити її в шпиталі». Наш бідолашний брат Кипріян, мабуть, почуватиме себе дужчим, споглядаючи на неї. «Може, свята Діва Марія ще раз прийде йому на поміч?» У себе в кімнаті Крейслер знайшов листа від майстра Абрагама такого з місту. Любий Йоганесе, в дорогу, в дорогу! Кидайте аббатство і якомога швидше вертайтеся сюди. Нечистий заварив тут таку кашу собі на радість, що ви не уявляєте. Коли прийдете, скажу більше, а писати немає сили, Бо все стоїть мені в горлі руба, аж душить мене. Про себе, про зорю надії, що зійшла наді мною, жодного слова. Поспішаю повідомити лише ось що. У нас ви вже застанете не радницю Бенсон, а графиню фон Ешенау. Диплом із Відня вже прибув. І про майбутнє одруження Юлії з достойним княжичем Ігнатієм уже майже оголошено. Князь Іреней виношує думку про новий трон, на якому він сидітиме всевладним володарем. Бенсон, чи пак графиня фон Ешенау, обіцяло йому це. Княжич Гектор тим часом грався в хованку, аж поки його справді відкликали до війська. Скоро він повернеться, і тоді, мабуть, відбудеться двоє весіллів. Ото буде весело. Сурмачі вже полощуть горлянки, скрипалі натирають смички, зігартсвайлерські свічкарі готують смолоскипи, але незабаром іменини княгині. Отоді влаштую щось особливе, але ви повинні бути тут. Краще вирушайте в дорогу зразу ж таки, як прочитаєте цього листа. Біжіть, що духу! Скоро побачимось. А пропоз, остерігайтесь попів, хоч абата я дуже люблю. Прощавайте. Лист старого майстра був такий короткий і такий значущий, що...